من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعل الله جل شانه وزي شنو بصفدار السيطة ونكا سلاواتي سلام على الشيك الرئيس لك محمد صلى الله عليه وسلم دانشمو وزي تي کممتار يدو بالحديث كوية وما بطن i koji govori o čovjekovom stvaranju, utrobi njegove majke. Hadis se prenosi od Ebu Abdurrahmana, Abdullaha, Ibn Masuda, radijallahu an, kaže, pričao nam je, pričao nam je Allahu, poslanik, sallallahu aleyhi wa sellem, kaže, u istinu se svako od vas, u se svako od vas, utrobi svoje majke, oblikuje 40 dana kao kao, zatim bude zakvačak isto toliko dana. Zatim bude komad Mesa isto toliko dana Zatim mu Allah je lešanu U pošalje meleka I udahne mu dušu I narede mu se četiri stvari. Propiše mu se njegova nafaka njegov riska Propiše mu se kada će umrijeti Propiše mu se kakva će dijela To je zapiše mu se kakva će dijela raditi Da li dobra ili loša Da li će biti sretan ili nesretan Kaže Kusanih Sala Selem Tako mi onoga pored kojih drugog Boga nema Zaista neko od vas radi djela stanovnika dženeta, tako da između njega i dženeta ne bude osim koliko je lakat, pa mu presudi ono, el pretekniga ono što mu je zapisano, pa radi djela stanovnika džen stanovnika vatre i uđe u vatru. Kaže i zaista neko od vas radi djela stanovnika vatre, tako da između njega i džehennema ostane samo koliko je lakat. Pa ga pretekne ono što mu je u knjizi propisano, pa radi i djela stanovnika Dženeta i Uđeo Ovaj hadis je jedno veliko širijetsko pravilo i jedan jedno veliko znamenje poslanikove salaveselne misije, poslanikove poslanstva, jer govori je o stvarima koje su čovjeku bile skrivene. Ovaj hadis je li prije 14 stoljeća govori o stvarima koje su tek nedavno, su tek nedavno otkrili medicinari i stručnjac medicini. A to je kako se čovjek stvara utrobi svoje majke. Ovaj hadis biljeđi bukavarija i muslim. Također u ovom hadisu spominje se i druga mesela, to je određenje, tada i kada, koje je propisano čovjeku pri njeg što se rodi na ovaj svijet, kao što vidimo u hadisu. Naši prvo ono što se pojašnja u ovom hadisu jeste kako čovjek nastaje utrobi svoje majke. Pa kaže, po sanih sallallahu alayhi wa sallam, Kaže uistinu se svako odva sutrovi svoje majke 40 dana oblikuje kao kao kap sjemena. Kaže Kur'an tu bi jedan poznati mufasir komentator Kur'ana, pod kojim se misli da ljudska velikap sjemena ili sperma kada dospije u maternicu, ona bude rašterkana rasuta, pa je Allah dželle shanuhu ka rspoi sa ženskom jajnom čelijom i tako nastaje ta eli Prva faza, prva faza ovaj stvaranje u utrobi njegove majke. Kaže, kur bi još u to vrijeme, jer medicina nije toliko bila poznata, kaže da taj spermatozo, spermatozoidi od čovjeka koji uđe u utrobu njegove utrobu majke, utrobu maternice, kaže, oni budu razasuti po maternici. I kaže, pored tolikog braja spermatozoida, samo jedna jajna čelija ženska spoji se sa jednim spermatozoidom i tako nastaje jel za čeće tako nas je za čeće samim tim počelo je stvaranje čovjeka samim tim počinje stvaranje čovjeka ovo što što je Kurtobi naveo prije ili dugo vremena to su posle uspona potvrdili mediji ovaj medicinski stručnjaci doktori što se tiče sameve kako kaže u osnovi to je čista čista i bistra tekućina i ona u takvom obliku ostaje 40 dana zatim dolazi drugi period čovjekovog stvaranja a to je zakvačanje to je zakvačak, a kaže zakvačak je zgrušana i gusta krv, zakvačak je zgrušana i gusta krv, nazvan je zakvačkom zato kad je što se za njega kvači sve što dođe doditi sa njega, sve što do, dođe doditi sa zakvačkom, je li zakvači se za njega. Allah Đelšanu u ovaj period čovjekovu stvaranja spominje, spominje u Koranu koji kaže Halakali insane min alet sura ili drugi ajed kaže Allah Đelšanu a čovjeka smo stvorili od zakvačka Znači, to je drugi period čovjeka u I taj oblik ostaje isto dana, pa dolazi treća faza, treći perioda to je kada taj zakvačak postaje komad mesa. Postaje mali komad mesa i taj period isto traje 40 dana. Zatim dolazi melek, znači 3 puta po 40, 120 dana. Pro znači bude kao kap sjemena, zatim bude kao zakvačak, kao zgrušana krv zatim bude kao mali komad njesa. Kaže, ovdje navide, ka, na arabskom kaže se mubga, to je kao kao mali, kao mali zalogajčića. Kaže. Što kaže, kao, na našem jeziku se može predstaviti kao mali zalogajčića. Kaže, ma, mali komad njesa. Zatim Allah Đelšanovu nakon 120 dana šalje meleka i naređuje mu da udahne čovjek dušu. Da udahne čovjek dušu, a duša je stvar koja je čovjek u nepoznanju. I do danas dan duša nije definisana. Duša nije definisana pravom definicijom, nejasna je. Stvari to to je stvari koje je s čovjeku skriveno. Ono što znamo jeste da je duša ono o čime čovjek uživljava. Sve do pri nego što duša dođe, pri nego što se udahne duša u čovjeka, čovjek je još ne živo biće. Međutim kada ulaže lahshanu pošalje meleke u udahni duša, tada čovjek postaje živo biće. Kaže Allah dželešanu spomenu u Kur'anu kada su mušnici pitali poslanika sallallahu alajhi wasallam "o duša šta je to duša?" pa kaže Allahu dželle šanu "jes'aluneka 'an ar-ruh" oni pitaju te o duši, kaže reci šta je duša samo moj gospodar, a vama je dato samo malo znanja. Nač je ovaj ajet, ovaj potvrđuje da u suštini suštinu duše tog ruha niko ne poznaje do uzvišenog Allaha dželle šanu. Dalje u ovom hadisu isto se navodi jedna vrlo bitna mesela pitanja, to je vjerovanje kadaj kader. Vjerovanje kadaj kader pokazuje pa u hadisu da da, da dođe meleki na redimo četiri i da mu se naredi četiri stvari, da mu se propiše rizik na faka, da mu se propiše kada će kada će umrijeti, kako će dela raditi, da li će biti sretan ili nesretan. I za ove stvari su baš je vezane stvari, stvari kader, pitanji kader. Stvari Allah Đelešanu je znao jeli nego što, što se desi to je u istinu je li savršeno Allahovo Đelešanu znanje prije nego što se čovjek rodi i prije stvaranje nebesa nebesa i zemlje Allah Đelešanu je bio sveznajući koji je sveznao znači prema tome na osnovu tog savršenog znanja Allah Đelešanu je čovjeku još prije njegovog rađanja propisao ove stvari koje smo naborali propisao mu je rizik na faku kakva će on biti propisao mu je Egel kada će umrijeti, to je stvar koja je nepromjenjiva, popisao mu je djela, kakva će djela da dobre ili loše. To ne znači da je čovjek prisiljen, nego onaj je šanu svog savršenog znanja znao je kako će rob biti. Pomoj tako zapisao, je li? Njegu. U glavnoj konuzji u njegovi mali. I četvrta stvar, da li će biti sretan ili nesretan. Ne, ne navodiš u budućnost. Ne, ne, ne. Rizik, smrt, dijela i da li će biti sretan ili nesretan. Šetstva. Kako će tako se, jeli? tim radiće dani. Znači, Allah Želešanuhu zna unaprije šta će se desiti. I zna ono zašto se nije desilo, kada bi se desilo kakvog bi. Bil. To je savršeno Allah Želešanuhu zna. Znači, ono što se nije desilo, Allah Želešanuhu zna kada bi se deslo kakvog se desilo. Također, Allah Želešanuhu zna uh, kako će čovjek na fakvu riski imati na ovom dunjalu, pa mu je propiše, jel, takvu. I čovjek neće napustiti ovaj dunjalu sve dok ne potroši svoj na fakvu. Sve dok ne potro Danas vidimo da se mnogi ljudi plaše za svoj nafaku, za svoje rizke. Da srljaju za njom, ne znajući da je Allah ađelašanu to propisao i ne znajući da ne mogu postići osim ono što im je propisao. Čovjek mo mora da uradi od sebe nešto da bi postigao nafaku. To, je, to su uzroci ali, kojima se postiže nafaka, ali ne može više od onoga što je Allah ađelašanu propisao. Zato prema tome je e, traženje nafaka i ne smije biti čovjek u razlog da ostavi svoju vjeru. Ne smije biti čovjek u da da ovaj, da mu Dunjalu postane drag Ne smije biti čovjek u da popusti u svoj vijek. Jer Allah Đelšanu već odredio. Znači na račun vjere zaista čovjek ne smije da, da zarađuje na fakta. Također Allah Đelšanu na osnovu čovjekovih dijela. Allah Đelšanu zna kako će čovjek činiti. Dobra je loša. Odredio me da li će biti sretan ili ne Ovo Allah Đelšanu savršeno znanje ne daje čovjeku ili opravdanje da kaže ja sam prisiljen, meni je ovako određeno, meni je ovako određeno da ovaj, da radim, tako me la odredio, ja ja sam pjenica, ja sam pokvoren, nam je tako odredio, izlače se, znači traže upravdanje, on la odredio, međutim, jeli sami, sami sebe, jel, bacaju u propast na taj način. Tako se kad je bilježio jedne prilike da je, da vrijeme Omara radijal Lahan, jedan čovjek ukrao nešto, pa je Omer došao, da su ga uhvatili, da mu sjeće ruk, pa, on, pa je on, da bi se izvukao, rekao omeru Kako ćeš mješati ruku kada to Allahu Allahu odredbe, je bilo unaprijed određeno da ću ja upast. Kaže Omer, jes, to je što je Allahu odredba, kaže, al kaže i meni određeno da te sećem Znači, mnogi drugi kuranski ajeti i hadisi upućuju da čovjek ima slobodu volje kada u pitanju, kada u pitanju izbor, izbor zla ili izbor dobra, izbor pravog puta iz strapti. Sam čovjek to sebi svaki priznaje, da nije niko prisiljen da bude na pravom putu ili na zabu. Međutim Allah dželle šanu koji smo rekli svog savršenog znanja znao je kakav će ovo je te stvari. Drugo što je bitno jeste da su djela po završnici, da se djela vrednju po završnici. Djela koja čovjek radi na dunjalu moraju biti u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom. Takođe moraju biti u skladu sa onim što je čovjeku propisano. Moraju biti u skladu sa onim što je čovjeku propisano. Zato ne možemo ne možemo naći da je čovjeku propisano jedno, da su mu jedna djela. A da, radi, a da radi druga djela. Zato što bi to, bilo, jeli, što bi to bila manjkavost nevuda bila Allahovog znanja. Znači, uspostalo bi se nevuda bila da Allah nije znao šta čovjek radite, a o što tvrde, što tvrde neke, jeli, neke sekte neke sekte u islamu, da Allah je ne zna djelo, ne zna djelo dok se ne desi. Znači, ljudska djela su po završnici. Onako kako čovjek završi, tako će biti prođenje kod uzvišenog Allah je nešanu. Zato ako bi čovjek 20 godina ili 30 godina ili čitav život bio pokoran i umrije kao nevirnik, on će biti proživnik od Allaha kao nevirnik. Tako isto čovjek ako radi čitav život dobra djela i bude od hajrli ovaj, ljudi što kažu, pa se pred kraj pokvari, od, odase razvratu, ne mora izići izvire, se odase razvratu, zinalku, krađi, popusti u ibadetima, tako ćemo je ali takav će proći uzišenog Allah dželalü Zato se selef prvi gradaci Musmana ali puno pribojavali za svoj završnicu. Puno puno se pribaz za svoj završnicu i boja, bojališe svoj završnicu. Čovjek nikada nije siguran, nikada nije siguran kako će kako će završiti. Jer čovjekovo srce je između Allaha dželalü dva prsta, okreće ga kako hoće. Zato poslanik sallallahu alejhi ve tako mi onoga pored koji drugog boga nema uistinu neko od vas radi dijela stanovnika dženneta tako da između dženneta i njega ostane samo koliko je lakat pa ga pretekne ono što mu je propisano radi dijela stanovnika džennema i uđe u džennema tako isto je neko radi dijela stanovnika džennema sve dok između njega i džennema znači pred njegovog života ne ostane koliko je ovaj, lakat pa ga pretekne ono što mu je zapisano i radi dijela stanovnika dženneta i u džennema ovo ne znači da Allah dželšanu u čovjeka usmeri svađega pisali na na do dobro ili na loše djelo Allah dželle šanu znao da će čovjek pred kraj života popraviti se, pokajati se, krenti prai puteva pa po pisao je ono što mu je zapisano što se tiče koristi hadisa iz ovog hadisa možemo izvući više koristi a jedna od koristi je da Allah dželle šanu kada da čovjeku znanje, svatanje vjeri u isto mnogo dao veliki blagovat. Jer često ne čitamo hadise, čitamo ajete Ali nikada ne možemo izvući povuke i shvatiti, shvatiti jeli, ovaj hadisi ili ovaj hadisi onako kako, su, kako ih shvataju sam učinjaci. Zato kaže poslanih sallallahu alaihi sallam, neka Allah osvijeti lice onoga roba koji čuje moje riječi, pa ih zapamti i svati i prenese ih drugima. E kaže, možda će onaj koji čuje biti, možda će onaj koji čuje bolje i shvati od onoga koji je prednije. Možda čovjek koji ih čuje bolje svati od onoga koji je pre Takođe Također kaže Allahu Bussanih s.a.v. Kome Allah žele šanu želi dobro, dadne mu svata nevjeru. Podarne mu da svata vjeru. Meni juridillahu bihi hajrenu faqtihuhu fiddi. Kome Allah žele šanu želi dobro, podarne mu da svata Takođe Također iz ovog hadisa možemo izvući sljedeći pokoj. To je da čovjek traže da Allah žele šanu da ga učusti na gjeru pa ušte tražio je Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selle rečima Allahumma ya muqallibal kulub thabbit quluban ala din o ti koji učvršćuješ srca učvrsti naša srca na tvojoj vjeri čovjek ne smije biti siguran za sebe ne smije biti ovaj zadovoljan sobom nikad kada je upitan ho dobro djela ne smije biti siguran da će on nikad u evo ja sam prošla planjam načinim grijehe lijepo se oblačim islamski imam islamski izgled i onda dođe čovjek jeli u ovaj samo dopadanje i pomisli da je, da je se tako uspasti. Ashabi su bili bolji bolji od nas generacije koje su za nas praktički nedostižne. Međutim bojali su se i plakali su, plakali su jeli bojeći se svog su završetka, nisu bili sigurni da li će umreti kao Osmanlija ili kao ili kao unakić. Zato je čovjek treba da bude između straha i nade i to je akida i šineta od džumata između straha od Allahove kazne i nade u Allahu Đelšanu u milost. Ne smije da prevlada ni strah ni nada. Jer ako prevlada strah od čovjeka, to ga može odvesti u beznađe i oče. Boji se, smatra sebe da je, da je nepokoran Allahu i taj prekumiran strah odvede ga u beznadže i oče i napusti vjeru potpusti. Tako isto, s druge strane, čovjek ne smije da bude ubijeđen da je ubije i siguran od Allahove kazne. Ne smije da se ubi samo nada Allahove milosti Nego treba da uradi sve od sebe, jelipa da, da se onda tek nada Allahove milosti. Ali da strahuje za svoj završetak. Strahuje za svoj završetak. I ako čovjek se bude previše nadao Allahove milosti, toga može odvesti u smjelost prije griješenju. Znači, kada čini grijeh, ne osjeća strah. Ne osjeća boja. Smatra da je grijeh malo. Smatra da ga ta grijeh neće upropasiti. Međutim, čovjek ne zna šta ga može upropasiti. I ne znaš što ga može uzdići na visoke stepene. Zato čovjek ne treba nikada, nikada, ovaj omalovažavati dobro djelo, pomakar bilo, to trungo rušči, pomakar bilo, udjeljivanje pola pola hurme. Kao kaže Kaže problem sallallahu alejhi ve sellem, čuvajte se vatre, sa pola hurme. Kaže u hadisom sallallahu alejhi ve sellem, ne mojto ništa prezirate. Pali je pa riječ, to je dobro djelo. Može da bude uzrokom tvoga spasa i prevagom dobrih djela na danu, na dan kada neće koristiti ništa osim, osim dobra djela. Također, ovaj hadis nas ukućuje da čovjek treba da trađi, da se utječi Allahu od loše završnice, od loše završnice. Kao što smo spominjali, mnogi islamski učenjaci, mnogi pojedinci, selefa, uvijek su se utjecali Allahu djelašanu od loše završnice. Često i danas imamo primjera, imamo primjera Ljudi koji su godinama i godinama bili odane lahove robovi, međutim, pokvarali se prikada svoga života i ne mogu bila je tako završila. Tako završila. Navodi se jedan primjer, danas će učenjaci to često spomenuti, mada ima dosta primjera, momaka koji su koristili ljetni raspust, putovali u zapadne zemlje radi zganaluka, jer u svojim zemljama ga ne mogu učiniti. Pa kaže, otišli su, naravno, u javnu kuću i nasli, s kim će to obaviti zirnalu. Kaže, jedan je bio u jednoj sobi, a drugi u drugoj. Ova iz jedne sobi, kaže, čuo je krik, javak u drugu sobi. Kada je utrčao, kaže, našao je onoga kako na, dok je činio zirnalu, Allah mu dušu. Tako isto imamo i svijetlijih primjera, kaže, dvojica su isto tako krenula zapadne zemlji, u Francusku ili u ili Ameriku da čine izinalu, da provedu svoj raspus pa i na, na aerodromu seo jedan od šehova u islamski i pitao je gdje ide on su rekli ide malo da se provedemo idemo da provedemo raspust nisu otvorno rekli ali se podazumijeva šta, šta namiravaju pa, pa i on posavjetovao iskreno i rekao im bolje da promijenite vaš pravac umjesto da odajete činite Allaho masi od grijehe da izazivate Allaho kaže, idite tamo gdje ćete zazvati Allahom za drugost. Bolje vam je dođete obaviti umru. I, o, I ljudi su se, ti momci su se, jeli, zamislili, zapitali, da li je uistinu bolje, jel da krenemo ovim putem ili onim koji nam, koji nam predlaže ovaj iskreni i savjetni. I poslušali su. Kaže, otišli su, uzijeli su auto, došli, jel na mjestu gdje su hrame, obukli hrame, krenuli prema, prema mekve dobave umru. Puta, Allah za šan da su imali savraćaj na udjes, jer boje dvojice jeli jeli dokaz za ljubav i milosti jer čovjek ne zna voj je naj bližnji primjer kako čovjek najbliži primjer ovog hadisa praktično jer oni su završili kninuli su ka ka je li Allahu a mi znamo na hadis ovaj kaže peci selam to se desilo na hađiju odnosi se na umru isto kada, kada je jedan od sahaba kada ga udarila deva i umrla pa peci rekao da ga zmotević u njegove ovaj ihrame da ga da mu ne zamotavaju u glavu. Kaže, jer on će biti proživljen nasudnjem danu izgovarajući telbijo. I zaista je to lijep znak za završetka za ovu dvojicu mladića. Zato čovjek ne smije nikada biti sigurn. Ne smije nikada biti sigurn, naročito u ovim vremenima i ovim prostorama gdje mi živimo, gdje, čovjek, gdje su fitne raznovrsne i raznorazne. Tako da čovjek nije siguran ovdje bila posebno ovaj, u našim, na našim prostorama, nije siguran za sebi nikada, nikada nije siguran da će obstati. Je kako kaže psan i da će doći vrijeme kada će onaj koji se bude držao vjere biti ta onaj koji drži žerevicu u uvuci. Tako će biti teško čuvati vjeru. A uistinu je danas tako vrijeme došlo. Uistinu. Mogu još teža vremena, ali već možemo slobodno reći da je takvo vrijeme da do nas došlo. Većina je onih koji se odaju razvratu i nemoralu. Pa kaže, šta znači, zašto se poredi držanje vjere i držanje žerevice? Kaže, čovjek kada drži žerevicu, teško, prži ga, ne može da je, uvijek pomisli da je, da je baci da je ostaje. Pomišlja da je baci i da je ostaje. je tako danas, tako je danas ova stanje kada je u pitanju pridržavanja vjeri. Koliko momaka je, li, je skrenulo s pravog puta, koliko je momaka, je li, palo pod utjecaj iskušenja je fitni, ovaj, posvijegli su zatim podlegli, nisu mogli da izdrži, skrenulo s pravog puta, hoće li da, da se druži sa djevojkama, da čini ono stavljače nam tako da. Zato je li, čovjek treba uvijek da Allah Jelšanu moli da, da mu bude lijepa završnica, da umri kao muslima. Kaže i neki od sebe su govorili ništa ne može rasplakati, oči kao što i može rasplakati knjiga koja je prije zapisana. Misli se na, na odredu da li će čovjek li, biti dobar ili loš. Čovjek ne zna kako će završiti. To je Allah Jelšanu mudrosti. Da čovjek zna kakva će biti, kakva će umrijeti kao muslima ili kao munafik ili ne kao nevijenik popustio bi do činjenja dobrih djela. Takođe čovjek ne treba ne smije da bude uh, zadinje, ne smije da ga obmanju njegova djela. Pa čovjek recimo planja svi perni, dnevni namaza, deli sadaku, kao što, uh, islamski islamski izgled ima, drž, nosi bradu, ne čini harame, bude neka planja posti, na file, posti mjesec Ramazan, čisti dočinstvo i pored ti svih djela čovjek ne smije da se obmani svojim djelima. Da bude zadovoljan sasvim, da kaže Mašala, vid mene na čas. Jer baš taj momenat može da bude koban za njega, da, da u njegovo srce uđe samo dopadanje, samo dopadanje Bogu G u kiblu. Da dakle, čovjek kibri, pa čureću vid mene Mašallah. Hana Hafsa, Hana Hafsa Hadisa, pun znanja, dok drugi okomareš ovakije i taki. klanja, dok drugi su takije. Nikad čovjek u vjeri ne treba gledati onoga ko ispod njega. Nikada, to je pravilo. U vjeri se uvijek gledoma ko iznad tebe. Po vidiš da klanjaš ti svaki mjesec puta te imam Gleda onoga ko planja 10 puta, gleda onoga ko planja svaku noć. Ako vi ako znaš pola Kur'ana napamet, nemoj reći da na pametju zna, nego gledaj onoga ko zna pozna Kur'an napamet sa 10 gerajita. Kada je u pitanju danaluk treba da gledamo ljude ispod sebe. Imamo 50 maraka u džepu, pa nismo zadovoljni. Treba nam još al pogledaj monera koji ima 50 u džepu. Al pogledaj monera koji danas koji danas nema ništa u džepu tako je, kada su pitanje usibeti iskušenja uvijek gledamo one koji su koji gori iskušenja od nas pa danas čovjek recimo boli ga zub ili ima neku boleć koja nije toliko opasna treba da šučura Allahu da bude zadano sa Allahom odredom i da se sjeti onih koji su lijepi da se sjeti onih koji su paralizovani da se sjeti onih kojima su mine ruke odbile da se sjeti onih kojima, koji nemaju nogu da se sjeti onih koji imaju rak tako da U istinu, ta, tada čovjek spoznaje jeli veličinu Allahove milosti prema njemu. Također znamo da su dijela, iz ovog hadisa sključujemo, da su dijela o, uzrokom ulazka u džennetu. Ali da nisu ona glavni razlog. Glavni razlog je Allahova milosti. Kao što kaže B'l-u sallam, niko neće ući radi svojih dijela u džennetu, nego će ući Allahovu miloću. Zato, Aisha radijalna reče, Allahov posljedni će niti, kaže nija. Također imamo jednu Vrlo zanimljivu pouku iz ovog hadisa, to je da čovjek razmisli od čega je nastao. Da čovjek razmisli od čega je nastao. Bio je ništa prvom. Bio je ništa. Pa Allah Đelešanovu dao iz te neznatne tekućine i kaapi ljudske sjemena. Dao je, stvorio je ovog ljusana koji vidi koji čuje, koji razmišlja, koji rezonuje, može da razluči šta je dobro, šta je loše. Koji radi raznorazne postupe i radnje I kojima se sam divi. Ovo sve što vidimo oko nas, to je, recimo, auto, kuće, zgrade. Sve što ljudi napravili. Taj čovjek koji to napravio, bio je nekada ništa. Allah je lišanog ga je stvorio iz ništa. I u istinu čovjek treba da shvati svoju svoju bezvrijednost. bezvrijednost. Kako je sebi dopustio da kada je bio ništa, da se suprostavi i da, se, da bude nepokoran onome koji ga je stvorio iz ničega, koji ga je obskrbio dao mu vazduh da može dihat dao mu svjetlo sunca da može obskrbu pribavljati nevno dan dao mu noć da se odmori dao mu vid, dao mu, vid da, da vidi, dao mu noge da vodi njima dao mu zdravlja dao mu jezik da priča da se sporazumijeva sve što blagodati koje čovjek ne može da nabroji kaže Allah Jeršanovu وَاِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَوَلُومُ كَفَّا kaže kada bi vi Allahove blagodati broja, ali ne bi ih mogli proboj, pobrojati. Uistinu čovjek ne može pobrojati blagodati. Zaista je čovjek, zaista čovjek je nezahvalan. I zaista čovjek nepravo čini. Jer uistinu je zulum veliki da onaj vid koji ti je dao gospodar cvjetu a stvaralac koji te stvorio iz ničega da ga da pogledaš njima haram. To je zulum. Da one uši koje ti je ovlazi što jedno da čuješ da pogledaš, da slušaš njima haram. Noge koje ti dao da njima hodiš da ideš da koračivaš njima u haram. Jezik koji ti je dao kao blagodat da se sporazumiješ sa, ljudi, sa ljudima, da, da spominješ Allaha, da učiš Kur'an, zaista je zulum da, da ga iskoristiš u griješenju, u ogovaranju, gibetu i ružnim riječima. Također čovjek treba da bude smiren kada je u pitanju na fakat. Faka. Čovjek treba da uloži ovaj od sebe sve što je dužan da bi postigao na faku, ali treba da bude smiren. Da se ne brine koliko će zaradi, koliko će postići, nego da će postići samo onoliko koliko mu je određen. Treba da radi, to ne znači da spava u učičko što danas imamo, da će spava u učička i na fakat je propisan. Treba će joj da radi halal poslove, da, da ne bude zavisan od drugih i da gledat će mu tko drugi dat para, nego da radi, ali da bude smiren kada je u pitanju na fakat. Da ono što mu je propisano, samo ću tu dom. Ne kao što mnogi radi, je prodaju svoju vjeru, prodaju svoje... ovaj svoj obrat, svoju čast, da bi zaradili na faku i ne, ne prežuju, ne, ne, ne gledaju na koji način će zaraditi, bez obzira da bi bio haram ili halat. Također čovjek treba da svati iz ovog hadisa da je život u Allahovoj ruci. Da je čovjek u životu Allahovoj ruci, jeđer je propisan. Čovjek prema tome ne treba da strahuje o smrti. To je, ne treba da strahuje od uzroka kako bi dovodi do smrti. Od same smrti nema smetnje da se čovjek boji, kao susjeta s Allahom, da se boji smrti Zato što je to susjeca Allahom, jer ima više povratka. S te strane je pohvala da se boji smrt da se čovjek boji prelaska na ahiret. Međutim, smrti kao smrti ne treba se boji jer je ona određena. Unaprijed, Allah je članu odredio i ne može i niko izbeći. Dalje, čovjek iz ovog hadisa može zaključiti da su dobra i loša djela samo znakovi. Da su to samo znakovi, a da ne znači da čovjek ako ako čini loša djela da je ostano nikad žernem. Ili ako čini dobra djela, maša da je ostano nikad žernem. Mi samo na ostalom vančini razsuđujemo. Međutim, šta je unutra unutrici, kako će čovjek završiti to, ne znam, to je skriveno znanje koje samo Uzvišeni Allah dželalühano poznaje. Ako pogledamo same tape stvaranja čovjeka, vidjećemo da je i tu jele zastupljena Allahov dželalühano milost. Jer Allah dželalühano je mogao da, da, da stvori od jednog čovjeka utro majke, odmah djeto, mjeseci, da odla bude dijete od 9 mjeseci i može. Oni kada da sve učini, da kaže kum feku, bude ono bude. On kaže islamski učitelji Da zbog milosti, iz milosti prema majci, Allah je dao iz milosti prema njoj i prema njenom zdravlju, Allah je dao da se da čovjek nastaje u etapam, da bilo lakše i majici da to jeli, da izdrži i da, da rodi djete. Također, islamski učenjaci iz ovog hadisa izlače jednu, jednu pouk, a to je, ili jedan hukma, to je, da abortus, da je olakšica, to je da se može učiniti abortus, Ako dijete, tu nije jele udahnut rur duša, znači do četvrtog mjeseca, do, sto, do 120 dana neki učinjaci odobravaju da se može odčiniti abortus, jer još melek nije udahnut duš. Međutim, to je ovaj, donekli neispravno mišljenje, jer kako kažu medicinari, medicinski slučajaci, čim dospije spermatozoid u maternicu, odmah dolazi do oblikovanja čovjeka. Počinje oblikovanje čovjeka. To je već čovjek, to je već insan i samo, jeli, samo ovaj samo abortus bi bilo faktički i do neke ubijstva, ako nema zato, jel, opravdano je razloga, mi znamo da je abortus dozvoljeno nekim slučajima kada prijeti pasmo s majci, da će umrijeti kada, kada je štetno za nju, tako da Oni koji ne dozvoljavaju ovo, navodi jedan hadijs u kojem je uprstavnik Selem kaže kada prođe 42 dana, ili jednom revati 40 i nešto dana od nastanka kapi Kad Allah djelšanu pošalje meleka pa oblikuje ga oblikuje tu kap odmah je oblikuje kao komisana stvorio je sluh i vid stvorio je kožu stvorio je meso i kosti znači odma nakon nakon 42 dana Allah djelšanu pošalje meleka i to, to je kap i sjemena stvorio je oblikuje je kao čovjeka stvorio je sluh, vid, kožu, meso i kosti kaže naučne činjenice su to potvrdile Ovim vremenima da da uistinu da dok dođe do spermajasa spermatozoida je i, i ova če, ženske ćelije odmah dolazi do oblikovanja nakon što dva dana dolazi do oblikovanja čeb. Oni koji dozvoljavaju to uzmeju za dokaz uh, da je po samih se sam dozvoljavao sahabima da ne čini ejakulaciju van ženskog polnog organa. A žumetul. Aceptoni selem kako se osabe pitali o tome Odozvolio im je. Ja Zato što hoćete, kaže, ali, ali od svake kapi ne biva, ne biva, je li, djeta, ne biva za začeće. Također se prenosi od Ibnu Amara, kaže, mi smo činili ejakulaciju van, van ovaj polnog, ženskog polnog organa, a kuran je još objavljivan. To znači da, da je bilo zabranjeno kuran, bi došao sa zabrudan. Znači, samo ejakuliranje van ne radi planiranja, ne radi e, ograničavanja tvorici, nego radi od, odmaranja ženi, radi pravljenja, raz, razmaka između djece je dozvoljeno. I to ovi ovi koji dozvoljavaju abortus prije 120 dana uzmeju za dokaz ovaj, jel, ovaj hadis ili ovaj posljednji ovaj, selem, ovo njegove odobrenje. Međutim, i to nije ispravno zato što sjeme dok ne uđe u maternicu, ono je samo sjeme. Nije došlo do zakvačka, nije došlo do spanja termatozida i i ženske ajne čeli dok je van međutnji kada dođe spermatozoid u maternicu dolazi do sklajanja već to počelo stvaranje Takođe također z ovog hadisa možemo zaključiti da je stvaranje da je proživljenje hak jer Allah kako je stvorio čovjeka iz ničega nije čovjek ništa bio kako ga je stvorio iz ničega kadar je da ga proživi ponovo kadar je da ga proživi ponovo na dan proživljenja kada će se jele ovaj odgovarati za svoje dijela, kada će se Allah dršanu polagati račun. Jer kaže u čovjekovom kada čovjek umre i sve istruhne od njega osim onaj zadnji pršnje na njemu, ostane nestruhnim. Pa Allah dršanu kada bude proživljenje daće kao kišu da pada, da daće kišu pa će, pa će ljudi nicati iz kaburova svojih kao bilje, ustavajući iz kaburova svojih kao bilje. Također neki islamski učenjaci kažu da ako se desi abortus nakon četiri mjeseca, ako se desi abortus nakon četiri mjeseca, da treba klanjati dženazu, treba klanjati dženazu djetetu. Zato što mu je već udahnuta duša u njega. I ovog stanovišta su imame Ahmed to prenosi od Sejda ibn Musaiba i također se prenosi od Šafije i Ishaka i Naravije. Zato u njovi stavu i da se, klanj, se klanja dženazu. Posljednja sude još jedno pitanje, to je kada se djete rodi nako 4 mjesetil, 5 mjeseci mrtvo, da li je čovjek, da li čovjek treba da mu napravi apiku. Neki istanas slučaj smatraju da mu treba napraviti apiku, zato što je ovaj udahnuta duša u njega. Dok drugi smatraju da ne treba, zato kaže što nije se, nije se desilo vrijeme, nisi se desilo rađanje na vrijeme i čovjek nije rođen živ. Samo živom i sanu se pravi apika. Oni bi završili ovaj hadis, molim Allah, da bude koristi da sve nas, da bude pouke koji imate kakvi pitanje. Ovo, dru, ovo drugo mišljenje. Pa nemaju nijedni nekog jako duke, razumije. Međutim, ono što izgleda jači Allah, da, da ne mora će, da ne mora pravi takvijeku, osim ako se djete rodi živo. Da se istanje sučanje, e, da se istanje sučanje, on kaže, ako se rodi mrtvo, Ne trebam pani A ako se rodi živo, pa umre trebam klanjati. Tako isto je u vezi Akijke. ako se rodi živo, pa umre trebam klanjati. Međutim kažu, kažu, ako se rodi mrtvo, ne trebam. Lalanim to stvari koje nemaj dokaza. Pa čovjek, čovjek ako bi uradio to, nemaj li grijeha. I ako bi ostavio, nemaj li grijeha. Jače je, ako se djete rodi živo, ako se djete rodi živo, pa umre. Pa umre, jer poslije rađanja, onda je bolje da mu se klanjam dženariju. Jer, ono, jer, jer je ovaj rođeno živo, pa je umrlo. Normalno će mi proživiti. Allah. Allah. Će mi ćemo obrađivati što jedan hadis da bude imali vremena, to je hadis o kabuskim mzabima, gdje se tamo spomeni jedna miselena, jedno pitanje, to je šta će biti sa djecom na sudnjim danima. Kada se djece koja su malodjetno umrla, šta će biti sa njima na sudnjim danima. Doći u djenu s ljubih. Tu ćemo navesti tu meselu i dokaze do oni... Imamo po to pitanju imamo deset jel mišljenja. Pa ćemo videti ovaj, koje su mišljenje najbliža istini. To je vesela je zanimljiva. Tukoje isto dali dalje ka klimati, kapuške zabave. Kapuške dalje ho aj dal dijete, dal ćemo od kapuške zabave. Što stiče, ovi, se ovih danas često va preventiva koje se specijalizovali za čeče, bilo da su spirale, bilo da su tablete neki istas slučaj to dozvoljavaju ne da bi da bi ovaj ograničili broj djece to je zabranjeno da kaže ja men i dosta nego čovjek nema smita da pravi razmuk između djece između međutim i da koristi ove stvari u neki istas slučaj da ovaj odobravi međutim š, ovaj danas poznati je fizički učitelj Novak 6. kaže da ovaj je u, potvrđeno da štetite preventive, štetite ženi, štete ženu zdrav. Naručite tablete i one je recimo ovaj, ta stresa koji se koristi radi sprječavanja, radi sprečavanja začeća, da štete ženinom zdravlju, majčinom zdravlju, da čak postavimo velika mogućnost da žena posle izgubi mogućnost rađanja. Naci sve ono to je suprotno jednom pravilu šerijskom, a to je hadis la dara la bara, nema štete niti drugu drugog šteti. Ne smiješ ni sebe, ni drugom na nije šteti. Zato prema tome, bliže je mišljenje da, da je ovaj, to zabranjeno. Ta stresa koja šteti, međutim, ona koja se potvrdi da ne šteti, dozvoljena su. Čak i za, za te spirale, čuo sam, jeli, ovaj, od ljudi koji poznajte sada, da šteti. Šteti ženu u Alo Ali ovaj, sad kažem, to je pravilo, ako ne šteti, šteti dozvoljena. Ako šteti, zabranjena. Kako da nećemo to rediti? Razumijem, razumijem, što ti kažem, ne bih te